بسم الله الرحمن الرحیم وقت طلوع شمس و دلوک و ها صحیح هم بیعتبار اصلی و فاسدن بو اسبیه و هوا انہو منصوبن الیشتوان. اس وقت تاو گو رہے دلوک شمس کی پو وقت زوال کی یا طلوع و شمس کی چھ بلکل نور غائبی کی دلتا دلتا دلوک نہ مراد غائب دل, دل دی غروب کیدللی او تلوک نہ مراد اغصار کی تلوک کیدللی اوس دی وقت تاوب وره ندیک کے د اصل پیداوار سره الہ قسم کینہ ها د وقت ته اعتبار بار سره اسنو کسان نور ج څنګه اوقات تی دا الله تعالی پیدا کردہ اوقات تی ندا کرنګې دام اوقات تی نور کی عبادت تی دیکم دا کرنګې عبادت تی سنو کس پکې نشته او جونګې د دې وقت بارک حدیث راضی چې جنور تلوکیږي دا عبد الله سن ابي هر روایت ده پيغمبر لې صلوات والسلام نه روایت کئي چې ان الشمس تتلو وما ها قرن شيطان جنور چې تلوکیږي ندس را قر نمرت اتر په ندي د دواله تر په ن د سر د شيطانی د اغه مس کې تلوکیږي هر کله جنور ا تلو شي فزر فا تفعات فارقه ها نه شيطان ته نه جدا شي ثم او بیا چې بیا سرباندې د پاس شي برابر شي نقاره نه بیا ور سره شیطان خپل غسرونو طرفونی وزکی فیزه زالت فارقه هر کله چې غروب کیږي او وادیږي کی زوال نو بی پریدی او فیزه دنت للغروب او هر کله چې غروب تنز دیشي نو قارنه ها بیا شیطان وسره وزشی فیزه غربت او هر کله چې غروب شنو فارقه ها بیا تد شي نو پیغمبر صلی الله وسلم د د کر روایت په بنابانه باندې چې کوم د نسائی روایت ته او احمد ابن حنبل صاحب هم ذکر کړل د دکريات په بنا باندې پیغمبر سلام الله علیه و سلم د درې وقاتو کې معنا کړل دکه اشد کراحته چې سټېم بالکل طلوع کیږي او سټېم بالکل غروب کیږي او سټېم انتہائی سرد پاس کیږي یوه دې کیسه نيکيږي ته ممنوع اوقات وي یو مکروه اوقات دي دی. کله چې ما ته مزن یا د سرد مزن رسنو ته مکروه یو ممنوع دي نو درې ممنوع اوقات دي اوس دې وخت کې سمسله نشته خو د غیر د وجنه غیر تاسو معلوم ک چې شیطان دغه کار کوي نو لذي حديث دو معنی دي د کرن شیطان او د مقارنت دوه معنی یوه خدای د جی بیاینه بالکل <سؤال> نور دین د دین ورته داسه مخامق شي انور د د د غوونو او دړي سر تر منځه طلوخ کیږي او مطلب ده ده او دغه ټیم کې چې څوک عبادت کوي نور ته عبادت کوي نو دا عبادت ظاهر کې هنور تر خو مخامق او شیطان هم له لوري چې زما عبادت کوي خوشاليږي هغه رمزه درازی کې نه دې مطلب دا دی چې شیطان دغه ټیم کې خلق راو راو براو په خپل عبادت باندې شيطانی چې کومه طریقې دي او شیطانی چې کومه عبادتونه دي د غیر الله کومه عبادتونه دي نو د دې حدیث مجازی مطلب دا دی د مخامخ کېدو چې شیطان دغه ټیم کې خلق وباندې زیات زور لګې دی د دې کې مونږ نو دا مجازي مطلب دی یا حقيقي معنی مراد دا شیطان بالکل دغه طرفونه وزای کوي نور سلام ایا مجازی معنا مراد ده یعنی په دغه ټیم کې شیطان زیاد زور لګای او پیغمبر صلی الله و سلم دغه ټیم کې منع کړ. اوس د کو وخت کې د شیطانی او زکه دل په وخت کې څه کبحت نشته خو د غیر د وجناد د شیطانی فیل د وجناد چې شیطان ابراول کوي یا بالکل شیطان دغه ټیم کې ځان مخامخین ورتا نو د دې وجنه په دې وخت څه پیدا شو کراهت پیدا شو. نو چې کله د وخت کې کراهت پیدا شو نو دغه ټیم کې کومو نموس اگر چه د وقت اگر چه د مس پزات کې داخل نه وي څنګه چې وقت دروځي په ذات کې داخله په تاريخه معیت کې داخل وقت د موس د پاره دومره مضبوط رکه نه دی او سبب دی ورلا چې وقت راشي مزبقه صحیح شو خو بیا هم څنګه سره حد پکی پیدا شو نو چې وخت ناقصي نموز ناقص ګرځي فاسديږي بالکل نه زکه دروږي په پشان بلکلو د مص په ذات کې دا وخت نه ده لږه د پره سبب دی او دی زه دي و جنہ تعلقي د مص رقم ده نموز ناقص کیږي صحیح شه کنه خو بالکل فاسديږي اغه نه نن اوساند وخت د و جنہ خبرمزهه تراله نو وخت دا لو وخت د طلوع دل شمس څخه وخت د طلوع د شمس چیرې و دلوک هه ادا کرنګي د غروب چي دي او یا د سر د پاسه کېدو چي د دلوک لبس دوړو ته شامل نه صحيح هنده صحیح دي بیس لې په اعتبار د خپل اصل فاسد او دا فاسد دي بیس په اعتبار دا وسه وسب سبب څه شې او هو دا هو وسب داده انه منسوب ل شيطان د وقت نسبت کو ل شي شيطان حدیث مې ته کو کما جات بي سنت څنګه چي راغلي د پدې باندې نووي له سلام عليه الله عليه وسلم رو روات الا اصل الصلاه لكن اصل الصلاه او زه درته خبره کوي چې نه صرف نقصان د ځی فساد نه راځي دا کده وخت تعلق د موسره پشان دروځي نه د سنگ چي روزي سره تعلق ده الا ان اصل صلاح دل کې نسد صلاح چې لا یوځدې لا بل وخت نشي منته مګر په وخت سره او وخت چې ده لانه دا وخت چې زر په حالا مایر او ادارې پر نفس زر په معیار نه دي و هو سبب او دا کو وخت سبب هم دي د موس لپاره مخکې تاسو یې هم سبب دي هم شرط درې هسيات دي سبب و سبب دینو دی نو په ساارتې سلاتو او ګرځ د کموای د تعلق د دا اوجن داموز موز او ګرځې د پې په دکتت کې اکتن ناک لا فتن نه فې ده نو فقيله فلی شوي چې وکس کې نقصان دی لا, لا ی ته دا بهحل لا یو ته دا به نه به شي ادا کولی په ت کم مرووه او کاو سسهو ک کاملو کامل مو ستا بل ټیم کې مو کذا شوي د غې سب کامللو پره وپله سبب دی لا په تکه مروه کې ته د کموز نه و یضمن بشروه او مضمون ب غرزی ذمہ باندې بلزميږي خو شروع سره نه لګا دا اوقاته برکه تاسو وجهر کې نقصان شته خو نقصان په کې چون کې د مود وقت سره تعلق کم دی کنه ته وقت سره تعلق هغه کم دی یو شرط تر لا وقت د مود نه خارج شرط ته تبليګا نو یې دوره شروع پکې دن نه دوره بار دی کنه نو وقت پکې دی دن خارج نه شرط خارج نه تعلو کې د موص رقم د لحاظه چې تعلق کم ده نو کده ک مکروه وخت کې یو سړی نپل وغیرہ شروع لو صحیح شګنه نو په اعتبار د اصل سره داموس صحیح دي صرف د وخت دا تعلق د وجنه په کې له کوم ته نقصان راغی او به داموس مات کو داموس دوپاره د باندې وجبه لازما نپل به شروع د وجنه دا په د باندې اگر چې کس کې وخت شروع کو مات کو په چون نقصان په کم ده نو بل کې په د باندې چې داموس دی راوګر چې دکه کا او کااتې سلاسهو کې نهپل شروع بیا ماتکلو وز معنو او د کرنګې دی به قذا کوي د به زمین ګزی شي د کهذا یووز منو بخضاه اود به زمین د قذا کرزول شي به شروع چې کله شروع و کې په د کفایت او کاوکې په نفللو سره موسموم چې د یکوومبلوقت و ا به په ازدار دا دل اثرو نه پهه فېدن پله یزون د وس دوقت د وقت د ورځې سره د تعلق مسله بياني چې موږ سره تعلق کوم خو د ورځې سره تعلق څه وایي ذکروځه عبارت ته رسنا ځان بج کول د مبترات 30 سره د نیت سر تر ماخامه پوري سره د ماخامه پوري ټیم په کې داخله وجور او بيه او ورځې په جندشي په وخت سره داغه په ماهیت کې وخت داخله داغه سره تعلق مضبوط ته نو د یو چې کله د وقت تعلق ور سره سيوا شي صحیح شو نو چې دی وخت کې نقصان پیدا شي نو پروژه کې هم نقصان شي واشه چې په دی وخت کې نقصان راغی نو د وروجه پزات کې هم نقصان راغی خبرم ځهن درالا لہذا په داسې وخت کې چې اناکس وخت ته صحیح شو او یا د غیر د وجې په وخت کې څه نقصان راغی مثلا د اختر پر رس باندې زیات الله د نقصان راغی لہذا د کروجه کده د اختر پر رس کې شروع کړه او بیا ما کړه نو په باندې کې ځانشته ځکه د ک کې د غیر د نه مضبوط نقصان راغی مضبوط نقصان چې په کې راغنو نو کې د کله وخت دروځي روکند نو پروژکمه انتهائی کوي دری کې سر نقصان راغ لہذا بده راځ د اختر کې چې دنه په لوځي شروع کړه به ما تکلا نو دا انتهائی نه سر وځي د شروع کړي صحیح شو نو لہذا په باندې بیا قضا نشتا ابر هم ځه تعالی والصوم او رجته دا مثلا صوم یمنهر وتولیکه یکوم بالوقت اټول رجي هغه قایمی په وخت سره و یو ارف او تعریف کول شی به د دې و یوروب به یو پیج اندی شروجه به په دی وخت سره دای په تاریخ کې داخله دا. پایزه ازا پایزه زداد الاسرو فزداد الاسرو فزداد الاسرون بس یواش اثر د وختو د فساد اثر د فساد د وخت وخت کې فساد راغی زیه پتو الله نه پکې اراز دی نو اثر یې سیواشه فساد سیواشه نو چون کې وخت پروژې کې داخله ناغي کم پسات سیاوش نو پساره پاس پاسیدن د کروجې پاسې ده شو نو کچره د اختر درزه د نه بل پروژه ما تا فلم یوزمن به شروع بیا بده ضمان نشي ګرزوله په قضا سره به شروع چکهله شروع کړې ده بیا ما تا کړې ده دا, دا, دا خبرم ختم ولا يلزم لكه بغیر شهود لانه منفي بکوله لا نکاح الا بشهود فكان النسخا ولانه نکاح دا یو اعتراض را دي دا رترا نه جواب ورکړي په تراس دغه جتا مخکنه قانون دای هو چې کل نه هی راشي د افعال شرعیون صحیح شګنه نو دا تقاضا کوي چې مشروعیت د دې کې وی مشروعیت نه ختميږي د عارض دواجنه د په حملو لشي په لغیر هی بنده له هازه اصل فل کچاو کو نه دا په مشروع وی نو تاسو په نس باندې نکاح به شهود نکاح په شرعی دکنه شریعت د دې پرمحدود غږولې د گواهانی ګرځولې دي بلا خبری ګرځولې دي نو د نکاح نه بغیر شهودین نه د دین نه نه راغله دا حالانکه تاسو دا مسله ذکر کوئ چې نکاح به شهودین د سره نه کیږي نو تاسو قانون خداه تقاضا کوي چې کوم احادیثو کې نه راغله صحیح شو او بیام چا بغیر د ګواانو ننیقا اوکړ نونااننیقا د صحی شي ځکه دا فلشرید او فلشرینه چې نه او بیام ته اوکوو نو للحه مشروع کار دی وکو صی سره د کتن للح بغیر د ګواانو نقا د سره د کبهته صی شي حالانې تا سو باطل باله د نه ده شوي دا جنا چې د ساتی په ذیننا سره ساتی دا بالکل ښضاه نه ده چې ګواان نو دا هغې نه دی دوه جواببه یو جواب, جواب داې لی لأن منفیین بکولیہی علی السلام نہ نکاح ہے الا بشہودین یو دادہ دا چکم او روایت تو کہ نہیں الفاظ راغلی دی مثلا داس الفاظ دی چ نکاح م کوي نهی دا صحیح شګنه نکاح م کوي نهی دا نو اغه روایت محمول ل فنفی باندل ک باز روایت تو کہ راغلی لا نکاح الا بشہودین نفی دا فق شریعت کی نشته دا نه چ وا او ته منا کړه سره د کول در کول ته سی منا دا بشریعت کې د سره اډوشته ده نه پیدا د د نسخې ده یو مکمل خدمت شوې لہذا اوس نشته اوس نشته صحیح شک نه یا د شریعت کې د ابتدا نه د سره اډوشته ده چې شریعت کې یو کار شته نه هغه د نفي ویل زمون قانون په نفي په نسخې کې د حکم منسوخه باندې کې ده نه چې حکم منسوخه نه او باندې په اړه کې ده نه چې نه بیره له سره اډوشته نه تارو کوم کارشته نه تا کو دا ہوتا نارواو لاو شته اجازت نه ورکړ چې ج د نه کړې هغه د سره نه دی شوي صحی شه لاه کم روایو کې چې نه ده نو مقصود دغې نفیی د محممو د پرواو د نف باند دی جواب دا دی ین جواب دا کويلی ان نکه شالې ملکن ضر لاین پان حللی او تحریم یزاد خلافاف بیا ل نه هو شګه لاین دویم جواب دا کله ک نکاح کې هوتې پردې خزه د ګوره د آزاد انسان دا آزاد انسان نه هرڅی جن د اغنته انتفاع ترلاسه کوي نه په اغه باندې ملک راځي خبرم ځین ترا لگا آزاد خزه دا چې بکه د نسل انساني الله تعالی ته مقصود ده د دیو اجناد د اغيب په یو جز باندې د اغيب په یو بدن په ته د اغنه انتفاع ترلاسه شي او د ضرورت د وجنه الله تعالی حلال کړی دا دا حل او دا حلې ضروري دی او دپار د ضرورت دی دا حلې ضرور دی او دار چې کله دا حلې ضرور دپاره د ضرورت ته للحهحللت بد دی دجو کېږي نه هللتبد او مقام کې <متحدث> چې کم مقصد د پااره دی نو ا بدجو کېږي چې بعضې وقتو کې حرمت را او که دلته تن سر نه تی را د ن کا بیایرې ته د نهبي په داسه کې نه کې نو مطلب دا د چې حالاله نه د نکانا په یو وخت کې ته نه راولې نو مطلب د نه مطلب دا چې په دغه وخت کې حلال دا حل دا دا دا دا دا او حرامه حلال کې د دې وسه د دې لپاره چې د دینه په حل جدا کې جنا د حل لپاره شویره د ضرورت لپاره شویره او بل طرف تکت نه راولې د نکانا نه په جدا شې د تکت نه نه راولې نو تحریم براشي حالانکه د دواړو کې یو بل سره تزاد دي یو بل سره تزاد دي دا یو بنه کې دي نشی نو د نهیں د سره اډ راتللی ن شي د کا وز چې د کمې ووج د سره پااره شوي ده د غیر نه حلجو کېد نه شي چې کله هلته جو کېد شي نو مقابل ک نه نه شي را تللی دکه نه سره به را ځي نو داس داسې سبب دی د د ووضع د طرق کار سره شوي ده چې سبب باندې نهیں واقع کېد ن شي لهذا د دیو جنا دل تکي ظاهري نه حرام له نه هغه نه موږ په سبا حملو حملهو پر نه في باندې حملهو چې د کصورت منسوخ ته د په شريعت کې نشته نو زم جوابداشه تي وځي د نکاح ته وګړه د سره پارشي هغه چې د سره پارشي د حل پارشي حل به تی جدا کېږي نه او که التا حرمت راغې نو حل تی جدا شو نو لهالاز چې د سره پارې وځي دا اب ته جدا کېږي لهالاز مقابل کې نه حیراتلې نشي او ظاهري تور نه راشي اب پنبي محموله نو د دې د ټول په جلا په بها د د یوزید مثال در لری کی شېره مسله 100 تست واځه شین د غید یوزید مثال 80 تست پېش کی لکه ته وګوره بها هیته بها وګوره اوس په خلاف د به باندې د مشروب شیشې دا شیش د پار د ملک تحصیلولو دا مشروب کښې دا بها د پار د شیشې حاصلولو د ملک حل کتابه ده کلو سره حل شکل ور سره حرمت راشی حل کتابه ده حل کس جنه تابه حلته و حرمت هغه کتابه ده د دې سره لازم نه ده چې دا بالکل جدا کیږي چې بيع بالکل حلال کړی شي و صرف د پاره د حل نو بیا به حل جدا کیږي خو د بيع و زه شي ده د پاره ده او شي د ملک د حاصلون نو کله چې ملک سوي نه حل ور راشي او کله چې ملک سوي نه حل نه لازم حرم ځای انت راګه نو کله نه کله به ابيو حرامه او نکاح د پرد حل حل کی جدا کیږي نه نو لهدازه دا څه نشي کېد چې نکاح دی حل ته کې نه نو مقابل کې نه هیڅ را دي او د بيع په مقابل کې نه هیڅ را دي شي زکه د اغه وز د پرد ملک چېر ملک په حاصلېدې شي حل بکلوي او کلب نهوي نو حلبا نه صحیح شو دغه ځواب نه ولا يلزم او نه لازميږي په زمونږ په اصله په قانون باندې ان نکاح نکاح بغیر شهود د اعتراض پني لازمي دي لانو منفيون دا من پکر نبي عليه السلام نه پکړي دا منسوخ کړي دا بقوله عليه السلام فريق بل کول سره چلا نکاح الا بشهود نکاح بني مگر فسره باي په گواهان سره باي نو فکان نسخا نو دک صورت دا نسخه دي او دا نه نه دا او چې کله نسخه نو نسخه مشروعيت ني او حکم حتم شو وي ولانو نکاح او نکاح د شريعه عالم ملک ضروريين داشت مشروک دا شو د جازت شو دا پار دے مل کی ضروری خدا صدق پارا لائن فسلو علی الحل دا حل دا حل با دے بلکل مکمل نجدہ کی او اوقات مقابل کی نایی راوالے نو بیابا تحریم دا شی اوو تحریم و یزاد او تحریم چی دے دا زد دا حل لیہازا دے نکانا نایی رات لینشی دا کنایی محمول دا پنبی باندے پر خلاب دا بیع باندے لینده شرعال ملک العین دا یو سبب دی د تابع یو سبب دی او دا سبب مشروع شو دی د پار د ملک لاین جستا ملکی شخصیت راشي ول حل او حل جره په دې کتابون تابع دی اوس د دې مثالو مې پیش کړي به تو غره بي ابي او حلت بني الا ترى ويتنغره انه شرع في موضع الحرمه دا بيه مشروع دا سره د موضع د حرمت نه ستاد پراب اوتی حرام وي او بي ابي لکه مثلا تا غلام واغست نګه سره د ملک ډیر رارې صحیح څنګه نو وګړه بیاشت او, او حل نشتا او کتا وینځا ملک نه ملکم شتا حلما شتا نو دا داسه سبب دی چې د مشروعیت شوه د پاره د ملک او حل د کی تعبیر او نکاد داسه سبب دی چې داغي مشروعیت شوه د پاره د حل خپل باغي جدا کی نه لہذا نهید نشره لالتو بیا حرمت رازی انه شرع دا مشرک لشه د د بیعده سبب مشرک لشه د په موزه د حرمه په موزه د حرمت کې لکه حرمت د وتویو بیا ویل بی کړه غلام مثال مترک و او فيما او ط اعزيونکم مشروده لا يحتمل الحل اصلا چې احتمال حل نه يحتمل الحل چې احتمال حل نه لري اصلا بالکل صحیح شګنا کل امه المجوسیه دې لکه تا واغسته په بازار کې حکم وينځ لري واسه اما مجوسیه نه مجوسی سر نکمنه کی مجلسی. مجلسی صحیح شګنا اغه ایس یو صورت کې حلال نه ولعبد قال لك علماء واسل بعايمه سروه دي واسنا سر دغه لبيكږي ابا امزين ترى لكه پديم خو خاندل ولا يقال في العسب بانه يثبت الملك مقصودا به بل يثبت شرطا لحكم شرعي وهو الزمان لانه شرع جبرا فيعتمد الفواده دبل اعتراض رازي او دغه اعتراض نه جواب ورکي تا سوېلی دي چې کوم فله حسي ویني چې کله د اغینه نه هراشي نو اب کبيح لعين هي پریبا اس نتیجا نه مرتبط کې لکه جنا نه پاغ نه سب ثابت دي ګي شی په نه ثابت دي د چې کوم کبيح لعين هي فله حسي او د اغینه نه هراشي ناب محمول فکبيح لعين هي باندې باندې بیس ګنجاش نه حکم به مرتبط کېږي نه حالا کې غاصبره شوا سب شو کېته وي له قص زور باندې شيغه ستل نو دا شریعت نه مخکمه په دا غو معنی باندې دا شریعت نرستم او سبب دکې توي اوس یو کس شوکه وکړه هغه سبه وکړه نو په کار دي چې په باندې اس حکم مرتب نشي حالانکه تاسو وایې چې داغه سبه چې کله د محسوب منه ته زمان ورکی نو دغه غسل چې کړه د دی په حسب سره دلا کشه مالک شو په لې هسي ملک به نه مرتب کېدل په کار او حالانکه تاسو په هغه باندې د مالک ګرځوي دا سوایه ده د غصب د وژنه د ریسه شو دې مالک شو نداء اترا صبر راضی د دې جواب ورکړي چې الګقدر د غصب د وژنه راضی په لړی شری زمنه بنیس باندې غصب د پاسه باندې اس نتیجه نه مرتب کی دا دی او بری د یو د کل تک غصب دی ایو دیم د دې دی دی غصب زمان ورکول لچاده ماسوب منه تو مالک ده نو دې د غصب د مالک نګر زی کو چې کله د دې ماسوبې چکم غصب وکړي ده د رئیسمانه مالک تورکو کو نو دا د غمد دي مالكي حکم شي چې د غصب کړي د غمد دي مالكي د بدل او د مبدل دک ډول چې چانه په زوره شخص ته د ډول غ مالک ور دي بدل او مبدل په دغه په زم ملکه جم شي حالانکه غله پر ډول جائز نری شریط او چې می بدل واخلي او مغاسل شي هغه مالک پی اگر کده سره کې غصب مالکی هغه وداسې کېدلی نشي نو چې کله اغز زمان واغستو نو د زمان دروست نه د زمان د در قبوللو دروست نه ضرورتن د دکه محصوبی حساب مالک شو نو دا د غصب د وجنه فقاصب اس نتیجې نمبر تطبقي دا د دی وجنه چې اغه الته کې زمان قبول کو نو د زمان د وجنه د دغه محسوب ش شه مالک شو نو وک شه د جواب ورکي ولا یو کالو او نه د ویل کېږي ترازن پاسب کې بیان چيدا سه شری پهلې حصے دی او دګه پدې به اس نتیجې نه مرتب کېږي نو پدې د اعتراض نشي کولی بیان نه یثبت بی الملکه چې دا خو بیان ملک ثابتې بیره سیدو ملک ثابتې مقصودا به او دا مقصود د غاصب سره دا اعتراض د نشي کولای بل بلکې بل جواب داره یثبت ثابتې کی دا ملک د پار د غاسبو شرطن به تور شرط له حکم شرعی د وجد حکم شرعی حکم شرعی سکه د عید وجنه حکم د ملک ثابتې کی و هو الزمان او غزمان ورکلی چې د شرع جبرن دا مشرکشه جبران به تور پټای صحیح څنګه دا د اغه مقابل وګرځیندې مقابل د وجنا د د محسوبي مالک شنو فیات امید الفوات فیات امید او پستکازکې دا جبر دا جبیره او دا ضمان فیات امید او پستکازکې دا جبیرا او دا ضمان الفوات د فوات د محسوبي د محسوب منه نه دا اغه د اغه ملک پوت سو او د دمل طرح له د تکاځه کوي او بدل د تکاڅګي چې غاصب د مسوبي مالک شي غصب د تراز تکاځنه کې باسب اس نتیجه مرتب کی و شرط الحكم التابع له چونکه زیمان کې حسن موجود او سو ټک دا پدې کې حسن نشته پدیاسب کې خو چون کې دا کم زمان او بدل چې ورک پدې کې حسن موجود ده نه د دک زیمان د حسن د وجنا د د ملک ثابتېدل په محسوبه کې په دې حسن هم و راغه او شرط الحكم او شرط الحكم او شرط د حکم تابع له د حکم تابع او شرط الحكم او شرط د حکم لپاره نو شرط څه د حکم لپاره شرط د کزمان د کنه صحیح شو و شرط الحكم او شرط د حکم چې ده نه 1 منټه 1 منټه نه شرط دک شرط د د ملک ثابته دي دي ما عاصب ملک ثابته دي دي او شرط الحكم او شرط د حکم تابع له دا تابع د حکم وی نو حکم کی حسن اشتکنا حسن کی هو 1 منټه او شرط الحكم ثبوت ملک للاسبي هو شرط دک شرط, شرط دا شرط نه مراد څه ثبوت د ملک د غاصب د لپاره د شرط ته او حکم د غاصب سره شه زمان ور کول او شرط الحكم او شرط د حکم ینه ملک ثابتې دل د غاصب د لپاره صحیح شه ملک ثابتې دل د غاصب د لپاره او شرط الحكم شرط د حکم چې ته بهنده تابع دي له لپاره د حکم او حکم سره شه زمان د غاصب حکم زمان دي نو فصاره وګرځیده د ملک ثابته دل د دی غاصب د فرح حسنن حسن وګرځیل به حسنه د وجد حسن د زمان په حکم کې په زمان ور کول کی حسن شتا دا غي عجز نه شکر کړل نو اگر د بدلی ور کول کی حسن شتا چې باید کې حسن شتا لهذا د غاصب د ملکیت کم سرهغه حسن اوتی براغه وکذلک الزنا لا یوجب حرمه المصحره اصله بنفسي بل هو انما سبب للماء والبا سبب للولد ولله د اصله پ استحقا حرممات وله عیس نه وله مانه في ثم تعد دا منه الله تررا تععد ده الله صاب په ماقام میر ان مععملو بیالت اصل الهکه د یو ااشتال دطراخره پورې او یو جواب دیدکه زړ اشکال د الپه په نا ځناې شې ح ک شایدي او د حنه چې و کبیہ د پله حصینه جنہ ہراشی نو کبیہ لعنه ہی پاغه اس نتیجه مرتب کې دل نه دی پکا جنا په له اسیده د پله حصینه جنہ ہراشی په اس نتیجه مرتب کې دل نه دی پکا حالانکه تاسو وای چې زید د زنا سره زنا او کړه صحیح نو دغه جنہ طرف ټوله کورونه چې دا د زس خرګنه شو اوس خرګنه کېدل دا یو نعمت دی قران کې الله تعالی د دې باره کې ویلي دی څنګه نه سبا او دا الله تعالی به توری نعمت ذکر کړي نو په جنا باندې تاسو د مصاحرت د حرمت مصاحرت نعمت ثابت وای خبرم ځین ترا لګره اغه څنګه نو په مسله باندې ځان پوهه کې زمونږ په نسبانه مسل ته مثلا یو الکو مثلا زید جنا او کړ د هند سره نو د دې په مسکه بچي پیدا شو نو مسله زمونږ په نسب باندې دا چې دا بچي پیدا شي یا به دا جنه یا به دا الکی ابرهم زين دره لگا نو ذ زيدو اصول <سؤال> او فروع د پد الک <سؤال> حرام نه ک جنین کالکی او الکان اصول او فروچ الکان دی حرام نه او دا کرنګ پدی مشوم باندې د هندی زانی دغه اصول او فروع ک دا جنین کالک نو کالک دغه اصول ک جنکوی پد باندې حرام او کچره مثلا مثلا دا سیو جنین دغه اصول فروچ ک ملکان دی په حرام شه بچے چمس کے دا کوم بچي چې مس کې پیدا شونه په د باندې د ځاني اصول پر هم حرام, حرام شو او د مزنیم اصول پر و شو حرام شو خبر هم ځین درلا چې کله په اسيتي اصول او پر و پري باندې حرام شو او دا ثابت کمن پس سره فزنا سلام خبر هم ځین او د دې وجنا د دک جنا د وجنا حرمت مساهرت هغه ثابت شه هلکه دا نعمت حرمت مساهرت اگر پدیسره نه ثابتی ګینده نه جواب ورکای چې اصل کې حرمت مساحرت د موږ په زنا سره نه ثابته حرمت مساحرت په زنا بل انما هو سبب للمع والما سبب للولد والولد هو الاسل في استحقاق الحرمات موږ ولدا د زنا د جنا حرمت مساحرت نه ثابتې گی د د وج نه ثابتې گی استحقاق د بچي د وج نه رازيد د مشوم نه راوج نه په مشوم کې اس حرمت مرمته نست زنا حرامه معصوم کې سران معصوم هم معصوم دي د الله تعالی مخلوق دی دا هم انسانانو په شند پیدا دي اگر چې د حرامو پیدا دي او چون کې دا معصوم جز د خزم او ګرځیدا د او وبم پکې شامل دي او جز د سلیم او ګرځیدو په واسطه د کلیت او جزیت دا معصوم د خزمم جز شو او د سړینم جز شو صحیح, شو صحیح شو او جز اولاد باندي د پلار اصولو پرو حرامي کنا صحیح څنګه اته کرنګي د مور اصولو پرو په حرامي کنا نو دا حرمت مسهرات د دې ولد د وجنه شد د زنا د وجنه نشه البته زنا سبب وګرځي دا سبب او سبب وګرځي زنا سبب شه د او ابو سبب شه بیا د پرد ولد او بیا ولد چې کوم د سبب شه د پرد حرمات نو جواب زموږ دا دا چې په لهسیری طګه اس نتیجې مرتبکیې نتیجې چې مرتبکیې په ولد سره مرتبکیې او ولد چې هغه حرام نه ده زنا حرام ده دا که جواب ده او بیا دا نه چ څنګه زمون پنس باندې زنا سبب د حرمت مساخرت ګرځي صحیح څنګه نو باز ټیم کې قبله او لمس یوجنه مسکول پاګي لاس ولیداګنه په پاغستل دا, پا پا دا خبره او یا د غیب پرځي داخل ته په شهوت سره قتل دا مبزی ال زنا ګرځي او زنا مبزي ال ولد ګرځي او ولد بیا نو څنګه چې دکرنګ زنا داغه سره حرمت مساهرت نسبتیگی داغه په نتیجه پولد باندې حرمت مساهرت ثابتیگی نو ذکرانګی د نورو باندې سو کې اشکال نشي کوله چاله <سؤال> کړه حرام لعینی هې دي په باغست له پردای اجنبیین یا داغه لمس کول دا حرام لعینی هې دي او یا مطلب مطلب داغه پرځي داخل ته په شولت سره دا حرام لعینی هې دي او تاسو په دکه ثابت ومګو یی باغ سره مونږ دا دا زنا او دا لب دا سبب ګرځي په اړه د زنا زنا سبب ګرځي په اړه د ولد او ولد بیا پایګه سره موږ حرمت مسهرته ثابتو رسنګه چې په زنا کې دغه خبردارنه دغه اشکال کسب په دواعي د زنا باندې کی د پاره کوم دغه جواب ده چې په دوايو سره موږ حرمت مسهرت نه ثابتو بلکې په ولد سره ثابتو نو وکړه وکړای کوم د کرنګي الزنا لا یوجب زنا فی کې او دا فلی حسیده لا یوجب حرمه المساحره دنه ثابتې حرمت مساحت اصله بالکل بنفسه پزات خود نو سچې ثابتې تاسو حسابتا و نه جواب دی بل انما هو سبب بلکې دا زنه سبب دی للماده پرد ابو نطفه لپاره والماء او نطفه د سبب للولد دا سبب دی لپاره د ولد ول ولد هو اصل او ولد اصل لپاره استحقاق د حرماتو کې حرمتون داغه د وجې ثابتېږي ځکه د یو نمجوس شوه بل نه او د خپل اجزا سره دک حرمات ویلتنی کهونا وغیره نکی گی خاضی فی استحقاق الحرمات ولا عیسیان ولا عدوانا اونیش تا دی از گناه ولا عدوانا از یاد پیشی پدی بچی کی گی پا بچی کسی نقصان نشتا سمت دادا او بیادا حرمات متعدد کی گی منہو دادی بچینا الہ اطرافی گی لسنگا چی دا زنان پدی بچی حرام دا او کدی زنان جنے پیدا انو پدی زنی حرام دا نو څنګه چې دا د دو طرفینوته متعدی شو نو دا کرنګې طرفین د زانی اصول پرو او دو مزنی اصول پرو دی بچی به نیم شو حرام شو صحیح شو څو متعد د بیا د حرمت متعد کږ من د د بچین نهله رااف اطراف او والد او دوال ته د زانی او د مزنی ته او دا کرنگی زنام چې کوم دی هغه نرو ته او د کګې د نا حرمت متعد صحیحه الی اسبابی اسباب دا دیتا صحیحه مطلب داری چکم دا اغی اغی اغ دوائی دن اغی تم دا که حرمت موداد دیگی زکا اغا اولاد طرف تصیدی ولد طرف اغم بودتون کی دی او مطلب دا ویتا دا الی اسبابی هی دو سنگه چی مطلب داری دبانی دا اصول او پروف پده ولد بانی حرام شو اصول او فروض دی ولد باندې شو حرام شو نو دا کرنګي د اغي اسباب چې کم دي عام حرام شو مثلا ته مثلا اغي سر نکاح حرام شوانو د اغي سره او د نکاح چې کم اسباب دي مثلا د نکاح رښتوتې نو کوم مثلا د ماشوم سره د تر اصول او فروض کې شک نکاح کې او زنانه د اغي سره وتی وغیرہ ټول څه حرام شو پای چې کم نتایج مرتب کې حرام شو ويتعدى او دکرنګي د نکاح بیا متعدی کې د حرمت متعدی کې الی اسبابه اسبابو د نکاتا ومقام مقام غیر هی اوس پر باندې یو تفریق او خبر نور مضبوط کم شې چې بزیاده غیر باندې قائم شې نه حکم د اک شی اخلی مثلا مثلا محتمن د مدرسې نه لږه نه دا قائم مقام شې نه پغه باندې به د محتمن محکمه جریږي محتمن ګرونه کیګنه کم شې چې قائم مقام د غیر شې نه او حکم د غیر اخلی حکم د غیر اخلی دا او قانون دی مثل دا کوم اصل ته مسلمان دی او ته خار تا وره خار چې د ابو قائم مقام شي د څنګه چه خار باندې ابو باندې اپاکی مرتب کیږي نو په دې خار باندې اپاکی مرتب کیږي کنه او بیا دې تني شکایت چې دا خار دی ته سګډنګوري چې دا خار د لکه ابو وینځل کې ګندګي زېله کولګي او خار خلا ګنده کولته بس اغه اوسب ختم شي نو دکرانګي چې هر کله دا ابو قائم مقام د ولدو ګرځي دینه ولد پیدا شي ولد دې قائم مقام شي دکه ابو حکم د ولد واخلې ابرم زه انته لا بیا دې ته نشی شکایتې چې د زنا او بده دا زنا ده بیا حکم د چا واغستو د ولد واغستو ابرم زه انته لگا نو بیا دلته نشی شکایتې بیا الګ ته کوي چې دکه ابو پځه سو مقام کوي ولد قائم مقام کوي په ولد سره حرمت مساهرت راځي دلته بوبو ته نه کوي چې مخ کې او بده ده بس دلته بده ولد وما او اغش شي کما غیر غری هېچ کایم شي په زیاده غیر باندې بل خلیفه راشد په اصل په مقابله نو انما یعملو انما یعملو دغه خلیفه عمل کوي بعله الاصل فعله د اصل سرا انما یعملو دی عمل کی بعله الاسل جا جسرا دا اصل اصل چې کم کار وکینو دیم اکه کار وکي الا تراو اتنو ګره ان ترابه خارچې دا سر د دینه چې دا غند کول کوي لمما کما هر کل چې دا قائم شي مقام الماء بزي د ابوب نه په پادید د تدخیر کی نو نظره کتی شي الاکان الماء کی دو د ابوت چې اصل دیم مطہرو صحیح شن له حاضر د حرام سره خلیفہ بمزي مطهری وسکتا ان هو ساکت چی انو د نه خارو نو وس په ترابه وسب د خاري والی په کزاله کوم ذکر کرم په کزاله کوم ذکر کوغه ها ہونا عمدل ت پدېه مذکوره مز... مساله کی یه درو باطلول شي وس په زنا وسب د زنا ته نشي کته اعتبار نشي ورکول زکه ولد قائم مقام شه په حرمت کی یه در وس په زنا محدور ګرځول شي او باطلول شي وسب د زنا په حرمت په اعتبار سره حرمت کی لیکيام هي ولداک زنا قائمه شی مکاما ما پزاید اغشی لا یوسفو بی ذالکا چی اپو حرمت سرندشی متصف کوله چی اغا ولد ده پی ایجاب حرمت المساہرت پی ایجاب دی حرمت مساہرت نو هر کلا دل تکی دا اوائی چی دا او بکایم مکام شی پزاید چا بانده دا بچی بانده دا مخ که مسلی لگون تا زمانه التا بایان شده که اصل او نائبو پی جنه اصل بچی ہو اصل بچی کس او اچ هر کله دا زنا او د عبو قائم مقام د دې بچی او ګرځي نه لہذا بچی بچي کم حکم او حرمت مساحت ثابتي کې نه پدې زنا سره ومکاږي اګه ثابتول شي او دینه با وسب د زنا غم محدور ګرځول شي اغه له با اس اعتبار نشي ورکول څنګه چې التکه او د اصل او داغه په قائم مقام سره راغله نو لہذا د خاري وسب تن شي کته نو دلته چې زنا مقام په ځای د بچي باندې راغله او اغه ته یو ده او دا د غقا مکان ده له د زینا و ته ب نه شي کې څنګه چې خاهقام مکان شو د ار و نه شي کې او خوکم خاارې د اصل و ارت پیش ثابت شو نو دل تب هم دا زینا وصف د ولد واې صحی نو نه له ولد د سر اډان دغې سر پر چې داخل ته په شهت سره وکته او, او ی لمسا او قبلبله په شهوت سره شو نو لہذا دا به حکم د اکي ولد عقلي پدې به حرمت مساهرت مرتب کې پدې لمس باندې د لمس ته باندې شکه ته چې د لمس سره شي په خپل باندې حرام دی یا د فرج داخل د دا په شاوات سره قتل سره شي حرام دا. دا دا ولد ولد دي د به وسب د اصل عقلي د ولد په ولد سره حرمت ثابت دي پدې سره به حرمت ثابتول شي د خپل اصل وسب ته حرمت به مهدور کول شي ابرم ځان درته د حرمت مهدور کول مطلب نه چې دا شي ثواب دي مطلب د نتیجه او احکامات به کې کی مرتب کې بسته سان چاپیوار